Bun găsit, aici Radio Vocea Basarabiei, săptămâna politică, retrospectiva săptămânii politice cu Nicolae Negru și Petru Bogato, ca de obicei, a fost o săptămână aparent mai liniștită, poate că nu au fost pe noastră politică tulburatea apele ca altă dată, zic în aparență numai, pentru că chiar dacă a părut că nu este atât de zgomotoasă această săptămână, chiar zgomotul, zângănitul armelor din Ucraina s-a auzit aici, cred eu, la noi mai tare ca oricând în această vară, am avut impresia că ecoul a fost mai mare. Mă refer la uh, decizia luată de Kiev, uh, mai exact vorbind de legea votată în, uh, în Rada Supremă care impune sancțiuni împotriva a Rusiei, sancțiuni care. Uh, ar putea să aibă efecte și asupra Republicii Moldova. De ce zic că au fost reacții aici multiple? Pentru că aceste sancțiuni care vizează mai multe lucruri și anumite restricții, de exemplu, de călătorie, pentru înalți de militare ruși, dar și e, sancțiuni sectoriale, economice. E, a, aceste e, sancțiuni sau acest pachet de sancțiuni e, presupune în anumite condiții și suspendarea tranzitului de gaze pe teritoriul ucrainean și sigur că, iată, acest fapt nu putea să nu trezească aici la noi reacții. Legea a fost votată în două lecturi, marți pare mi se în prima lectură și ieri în cea de-a doua. Nu va fi această lege, nu va intra în vigoare în mod automat. Această lege urmează să fie examinată de Curtea Constituțională de la Kiev și va fi decretată de președintele Poroșenco în funcție de situația care se va crea, în special în cazul unei invazii armate directe a Rusiei împotriva uh, Ucrainei, dar uh, zic oricum uh, trezește anumite neliniște aici la Chișinău chiar într-o ședință de guvern s -a, și bine că s-a discutat s-a discutat e, această problemă ce va face Republica Moldova în cazul în care e, e, gazul nu va fi adus în Europa din Rusia prin e, Ucraina vom vorbi despre acest e, subiect, sunt soluții Acest, și vom vedea în fond vom încerca să vedem cât de eficiente cât de în, în fond raționale sunt aceste sancțiuni adică motivația este absolut ferească, o, o înțelegem dar să vedem dacă în fond vor avea efectul scontat uh, Încă nu se știe dacă se va ajunge și nu, la Da, la și la. nu se știe dar dacă se va ajunge da, până, da. până la asta dar vom vorbi oricum uh, O altă chestiune din în politica noastră în, în, la, aici la Chișinău, deși n-a făcut mult zgomot dar probabil a impus mult efort mă refer la Modul în care s-a zbătut guvernul, primul ministru Leancă să potolească spiritele în uh, agricultură să, și să caute soluții pentru, mm -hmm. pentru fermieri, pentru că sigur că lovitura a Rusiei a fost una mișelească, s-a uh, uh, impus un embargo tocmai asupra unor produse perisabile pentru care, ca să prejudiciile să fie cât mai mari. E adevărat că acest embargov parcă nu pare atât de dureros acum când în situația noastră s-au pomenit e, și alte țări, practic toate statele Uniunii Europene. Dar oricum să vedem deci, e, ce a făcut și ce mai poate face e, guvernul. Apropo, revenind la, iar, la problema tranzitului de resurse energetice, trebuie să amintesc și de un eveniment care a avut loc în cursul acestei săptămâni, companiile Vest mult transgaz, pare mi se că este nouă și de ce ea, încerc să-mi amintesc că așa pare mi se numește Vest Trans. Vesmolt Transgaz este o companie moldovenească care urmează să transporte gazul românesc în Republica Moldova. A semnat acordul de interconectare la gazul românesc cu compania românească TransGaz Vom, sper să avem timp să vorbim puțin și despre asta pentru că e o chestiune legată în fond cu iarna care vine cu războiul economic pe care îl poartă Rusia cu aceste sancțiuni despre care v-am vorbit și este bine să evaluăm puțin lucrurile, să vedem care totuși ar putea să fie efectele și dacă are soluții guvernul Republicii Moldova pentru a acționa în caz de forță majoră în rest vom vorbi mai mult despre situația din Ucraina mai cu seamă că lucrurile acolo se complică sau poate se sunt devin tot mai încurcate dincolo de faptul că acest convoi umanitar care iată menține suspansul întregii luni putem spune pentru că toți încearcă să ghicească ce cu acest convoi Comun, da? Da. este un cal troian care ascunde o invazie poate rusească sau este o acțiune, unii spun, pur și simplu uh, propagandistică. Pe urma, acum se constată că... Uh, Mașinile nu sunt încărcate. Nu, sunt încărcate. nu că de sunt. De Unele de sunt semi-goale, dar de altele de sunt de chiar... Nu sunt deloc încărcate. Adică nu este nimic. Rușii s-au bâlbăit acum încercând să explice a -a -a acest lucru. Deci vom încerca și noi să vedem totuși cei cu acest uh, convoi care acum este verificat pentru că Crucea Ruși roșii refuză uh, să, uh, deci, uh, să aducă aceste încărcături în condițiile pe care le impun uh, uh, rușii, pentru că crucea roșie are niște uh, reguli, -regul, da, niște da. rigori, dar zic că în paralel, ieri situația a fost tensionată și de faptul că uh, Chivu a anunțat că uh, al altă, de fapt joi spre vineri, că o coloană de blindate a, a Federației Rusiei a pătruns pe domn. teritoriul uh, Ucrainei, fapt confirmat apropo de Alianța Nord-Atlantică, de Secretarul General al uh, NATO, Susean uh, și tot uh, ieri, uh, chiar președintele uh, Poroșenko, ceea ce conferă un plus de credibilitate acestei informații, a spus că o parte a acestei coloane a fost distrusă de artileria grea de altă parte zic de ce spun că situația pare încurcată pentru că toată lumea a așteptat e, ceva de la această vizită provocatoare în fond a lui Putin și a camariile sale, pentru că au fost și miniștri, au fost și deputați, deputați da. din Duma de stată, în Crimeea, la Ialta, da? Toți așteptau, chiar am urmărit ce scria presa uh, rusă, mare tam, -tam că uh, am auzit și uh, presupunerile presupuneri pe care le făceau unii analiști, că, de exemplu, uh, se spunea că Putin o să uh, anunțe ieșirea Rusiei din, uh, din, uh, din, uh, din Consiliul Europei, da, și multe alte lucruri prăpostioase. Iată că e, aflăm că acum că chiar transmisiunea indirect programată a fost în extremis anulată. E, Putin practic n-a spus nimic practic nimic, da, mai putem, putem discuta anumite da, uh, poate de aspecte. Torul din... a fost împăciitor. Torul da. a fost împăciitor, dar și nimic nou, deosebit. Da, da. uh, uh, mai mult decât atât, uh, uh, unii spun chiar că pentru că discursul lui a palit pe uh, fundalul discursului lui Jirinovschi, de exemplu, care a chemat la război cu toată Europa și a spus că ștergem de pe fața pământului multe țări, zic, din cauza asta, uh, discursul lui a părut uh, plicticos și uh, televiziunile moscovite, care știm că sunt subordonate uh, Kremlinului, au dat un reportaj mut, practic, cu comentarii da. din... Uh, n-au dat uh, discursul lui, din n -au discursul n-au dat numai la o da. da, mai mult decât atât, acum ziariștii ruși uh, Totul e un lucru interesant Spun că în premiera absolută Poate în ultimii ani Sau chiar de când este Putin la putere Agențiile de stat Rusești Itar, tass sau altele N-au transmis rezumatul discursului lui Putin cu antetul urgent da. De obicei Era obligatoriu acest antet urgent agențiile de presă cu acest antet transmit informațiile foarte importante iată că data asta a, a lipsit acest antet, de par, par că a fost ceva, o informație C de mâna a doua un eveniment ordinar. da, da, da, da cam multe O de mai sunt altele, de astea da. dar despre asta ceva mai târziu despre Ucraina am spus că începem despre cu, cu, uh, iată uh, cu acest suspans mic sau mare care l-a provocat uh, Chievul atunci când a votat uh, rapid în fond, în cursul de câteva zile, această lege cu sancțiune. Dar se discută de mult. Se astea. discută, da, dar uh, în momentul în care a fost gata și uh, s-a votat, deci uh, mai întâi de toate uh, această, uh, să începem cu uh, uh, acest pachet în ansamblu ca să ajungem la Republica Moldova pentru că este destul de complex acest pachet, el vizează după cum am spus, mai multe lucruri Dacă e... nu mă înșelă vreo 150 da, da, ceva da, da, de 56 de, pare da. de acțiuni, de măsuri deci, pe care le va întreprinde Chievul la modul general vorbind, Nicolae, la modul general vorbind, este clar că Ucraina trebuie să dea o replică e, și o replică nu-i nu simetrică, pentru că nu, e, din cât am înțeles eu citind rezumatul, deci la uh, prezentarea acestui, acestui pachet de, de legi, de san sancțiuni deci uh, nu este o replică atât, atât la embargourile sau sancțiunile economice rusești, cât la comportamentul Rusiei, pentru că am spus deja că se referă și la o posibilă invazie deci cât de rațional, din punct de vedere politic, este rațional această măsură, pentru că despre asta se discută atunci când se anunță niște sancțiuni și sancțiunile occidentale, Bine, san sancțiuni pentru că unii doar... spun că atâtea sancțiuni ele ar putea lovi ca un bumerang, Ucraina, mai mult decât Rusia. Bine, în primul rând, sancțiunile nu sunt puse în aplicare, e... Eu... Zicem, sunt potențiale sancțiuni în cazul și în care. Și nu toate vor fi impuse da, și și toate, imediat, da, toate da, la da, altă. Nu, nu, și e un fel de măsură preventivă, să spunem așa. E un fel de avertisment. Și avertisment este nu numai pentru Rusia, dar e un avertisment și pentru Europa. Pentru Europa, în primul rând să fie mai hotărâtă, mai consecventă în relațiile cu Rusia, în ceea ce face ea acum, încearcă într-adevăr să stăvilească, să oprească o posibilă agresiune a, -a Rusiei, dar probabil Ucrainei îi se pare că Europa nu uh, acționează cu tragere de inimă sau nu acționează cu suficientă energie și trebuie să recunoaștem că inițial a existat această impresie nu numai în Ucraina, în multe alte Da chiar și acum. Creează impresia dar... că cu energie sau energie că acționează Statele Unite și NATO. Da, da pentru că da, urmează reacții da, da. rapide, avertismente. Bine, și unele state din Uniunea Europeană încearcă da. să împingă, să exemplu, accelereze România, chiar. Da, România, Polonia, Polonia în primul rând, în primul rând da. Da, Marea Britanie, de Da, exemplu, Marea Britanie da, a, da, da. a adoptat un ton da, foarte da, intransigent. da. da. Dar alte state desigur că se lasă împinse din spate și Ucraina, prin, mai cu seamă, prin avertismentul că ar putea opri tranzitul gazelor ruse în Europa, asta încearcă să spun oamenii buni, nu credeți că doar Ucraina este implicată aici și o lăsați să în voia sau îi lăsați ursul să-și facă toate mendrele și pe urmă și Europa cum să își nu... imaginează în cazul unei intervenții armate da, military, directe da, da, cum da, își imaginează tranzitul gazului da, rusesc în Ucraina da, cum și într-adevăr unii pur și simplu sunt atât de egoiști că nu văd întreg tabloul, tabloul general. Nu-și dau seama că trebuie să intervin acum cât încă se poate interveni, fiindcă dacă pornește un război, atunci lucrurile vor fi mult mai greu de oprit decât la, la etapa actuală. Și eu consider că da, guvernul de la Chiev procedează corect și pe de o parte, nu se grăbește, dar, pe de altă parte, arată. Uite, iată ce avem noi. Deci, uh, uh, consider că este e un semn, mai întâi, toată, da, nu atât pentru nu, Rusia, nu, cât pentru. Pentru Rusia, că Rusia este irațională. Rusia, ai văzut, Putin a declarat, toată lumea. Declară că noi vom birui, că noi nu ne vom supune sancțiunilor da, Și uite ca sadomazohistul, cât îi dai mai tare, cu atât îi place, place mai, mai mult, mult Da, da e ja de, Eu sunt de acord că îi place, dar dacă nu greșesc eu Jumătate cam, sau chiar ceva mai mult de jumătate din uh, gazele rusești Care sunt vândute în Europa trec prin Ucraina. Mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate după unele cifre, 80% de, de gaze trece. Trecem prin partea nordică, prin Marea Baltică, dar acolo, dacă nu mă așa, 20-25% din da. exportul rusesc trece pe Și acolo. sud da, da. încă nu e gata? Da, da. Să nu se știe și și, că da, sud-streamul încă nu e gata și iată, tot din cauza asta din cauza agresiunii, ocupării Crimei, din cauza asta, nu știu dacă va ajunge la final acest proiect al lui Putin, care vrea să înconjoare Ucraina, într-un fel vrea să... Proiectul este blocat s, de fapt, s, de da, Comisia Europeană, blocat, dar intenția lui Putin era că construim o conductă prin Marea Baltică, altă conductă prin Marea Neagră și Ucraina rămâne fără Apro rămâne cu conductele ei Apropo, foarte pe scurt, pentru că ai atins oricum această problemă, că nu toată Europa își dă seama în fond de gravitatea situației și multe țări mai ezite Sunt țări sau sunt lideri în fond care în general am impresia că nu își dau seama pe ce lume se află și e, e, chiar este vorba de ultima declarație a, a premierului Ungar-Orban care Practic, da, face da. o breșă în. În poziția <coughs> în care Scuzați. <coughs> Orban, care este în vecinătate, dar nu numai urban, din păcate, sunt alții ca. <coughs> sunt și alții ca urban. Cred că acest avertisment o să, să aibă efectul. Europenii își vor da seama că lucrurile sunt destul de grave și poate, iată, lucrul ăsta chiar începe să se vadă. Recenta declarație a lui Merkel, de exemplu, vinerea a avut o convorbire cu Putin și i-a spus să înceteze, să trimită arme, să trimită, așa zis, consilieri să lase Ucraina în pace, în pace. Da, e, Cuvântul lui Merkel Desigur că nu înseamnă totul Dar contează este, contează, contează. Cred că și pentru Orman Chiar dacă Vrea să aparte. facă Un joc separat Vrea să facă un joc separat eu cred că, până la urmă, se va ajunge și, se va ajunge și la aceea că și Orban va fi pus la punct, fiindcă sunt anumite reguli și trebuie respectate. Nu nea european, da, da. da. Și Statele Unite ne au amintim, lăsat să înțeleagă ne că, amintim că noi am existat ca Orban. Au mai existat cazuri de acest fel. E adevărat, Orban nare are avantajul că deține majoritatea în Parlamentul Ungar. Da. Și mai are, are mult până sprijin, la da, alegeri. Mai e mult până la viitoarele alegeri, dar oricum există pârghii. Uniunea Europeană are pârghii care îl pot pune pe el. Da. Îl pot S -s -s Ne amintim da, de cazul Ciprului, de exemplu, da, cu Granțele, Da și cazul Austriei, de exemplu, da. dacă Recent, tu Haider, da? dar i da. centru caz cu Elveția, care spunea că ea nu va da. adera la sancțiuni pentru că ei sunt neutri. Da, și pe câteva zile și-a schimbat, -a schimbat da. exact. Sigur, Bun, da. acum să revenim deci la efectele pentru Republica Moldova da. pentru că și autoritățile noastre sunt, sunt îngrijorate și sunt bine că este bine că sunt îngrijorate pentru că întotdeauna trebuie să vezi câteva în înainte și trebuie să te pregătești de ceea ce este mai rău. Am văzut că Acolo se vehiculează câteva soluții, una dintre ele este că e, Ucraina ar putea să ne e, trimite gazul din rezervele ei are, va putea Ucraina da, să Ucraina facă asta? Da, Ucraina are rezervi, dar în afară de asta vine în Ucraina gaz din Occident, din Uniunea Europeană, vine prin intermediul și Ungariei, și Slovacia, Slovacia da, da. și Slovacia, și Polonia, și prin intermediul Poloniei, mai înainte vine așa, acum tot, a, dar Așa să a zis-o da, revers. Da, da, da. Da. da, așa a zis-o revers. Așa că eu cred că există soluții. soluții. Da, dacă... Da, cei pentru Ucraina să deau un miliard Noi consumăm puțin Un miliard, un miliard jumătate este suficient Noi consumăm cât, cât apropo, de... jumătate din ce ce consumă uh, Transnistria uh, Regiunea separatistă Iată Ia, deci uh, Transnistria în cazul de față Aici Eu cred că ei au... Uh, cred că ucrainele nu le vor Furniza gaz încolo, da? Păi eu cred că Dacă va opri În general tranzitul gazelor Rusești, păi cum ar fi Că de Le voie Sau tra la transnistreni În transnistrea nu o să ajung Gazul respectiv da. Așa că Apropo, poate, e, poate tocmai de ceea... Problemele a, de Nicolae, tocmai de ce? rușii acum au, iarăși au amintit de datoria Republicii Moldova care de fapt este datoria Transniste, transnistă. E da, 700 da, milioane da. de euro, da? 700 de milioane din care... E, Datorie nu... e, de acum știu că era trecuse, de 4 miliarde de dolari. Da, se a de 5 miliarde e, vor, de dolari. Ei vorbesc dolar, de, da, de da, datoria curentă care trebuie plătită. Uh -huh. Da, da, da din care Chișinău revine doar 5%. 95% trebuie să achite e, teraspulul pentru că Chișinău a achitat. Bine, dar teraspulul nu are bani. Asta este că, e, e interesant, Moscova permitea transtrenilor să nu plătească pentru gaze în schimb să vezi aceste bani în buget pe care de la populație de la întreprinderi luau e adevărat, nu nu costa gazul atât cost, cât costă la noi la noi e prețul de piață acolo îl vindeau mai ieftin dar oricum banii cei nu ajungeau nici atât cât se plătea nu ajunge, nu ajungeau și nu ajung la Moscova. deci cu consimțământul Moscovei, nu fără consimțământul da. Moscovei. asta este o formă directă de sprijin financiar al separatistilor, al separatismului și, de -și acum a... șantajarea a Republicii Moldova, de hărțuire economică chiar, da. Da, da. da. Iată și acum asta uh, Da, dar e vedere. periodic, nu nimic nou, e periodic pun ridică această problemă. Deci da. tu estimezi că noi Republica Moldova nu va îngheța la iarnă chiar în cazul celui mai prost scenariu. Eu, bine, să nu uităm că iată, la 27 august este dat în exploatare, dat în folosință, conducta Iași-Ungheni. E un volum mic deocamdată, dar cel puțin două raioane, iată, sunt acoperite. Do da. 50 de milioane de, de metri cub de gaze nu-i nu mult, dar E, e Când va ajunge înainte, la capacitatea da, maximă, acest gazoduc maxim, va putea acoperi toate necesitățile. Capacitatea maximă este, este, maxim este de un miliard jumătate. Da, da. Va acoperi toate necesitățile. Toate, toate da, Victor Ponta, pare mi se prometea că acest lucru ar trebui să se întâmple până în 2015. Deci da, zi. eu cred că lucrul ăsta este realizabil Mai ales că Uniunea Europeană alocă niște fonduri pentru asta Bun, să sperăm că aici am liniștit I-am calmat pe radiosculătorii noastre. E bine, mă, dar mai există soluții Iată, Ion Sturza propunea 30-40 de mii de... de... Tony de Păcură, de exemplu, e șasta. Da, da, cred că sunt soluții... Piedru, noi am trăit atâtea... Parcă ne laudăm, că avem sute de ani da, da. de istorie. Da, da. Suntem, un vechi, da, da, da. Da. suntem un popor vechi, da. Suntem un popor vechi și gaz consumăm de Și gaz consumăm de câteva zeci de ani gata, închis robinetul și am murit sau ce. Nu, nu vom muri, evident. Da, dar de la din momentul urbanizării încoace cam lumea E adevărat, sau dar ce să-i faci dacă Rusia este imprevizibilă, dacă i s-a ridicat ceva lui Putin la cap. Da, Asta se întâmplă. Dacă omul... Într-adevăr, pentru ce se varsă? Hai să ne întrebăm. Pentru ce se varsă sânge? Chiar mai multă lume se întreabă. Uneori mai citesc eu site-urile astea de pe din Ucraina de Est, chiar și site-urile separatistilor, da, asta se întreabă, dar pentru ce, de fapt, ce, ce va trebui să fie după asta? Nu tot vor trebui să se așeze la masa tratativilor, nu trebuie să se rezolve problema cum va funcționa această Nouă Rusie dacă. Apropo de Nouă Rosie da, și de, de această întrebare ea, despre această care Novorosie, vorbești da. tu, tot mai mult, tocmai asta se întreabă, că de ce este, nu s-a întâmplat nimic și pace în Harkov, în Nepropetrovsk, în Khersona, în alte orașe da, așa da, zis da. novorusie. novorusie de, da. Da, de ce trebuie să sufere doar uh, oamenii din Donetsk și Lugansk, da. de ce mii de oameni și-au și pierdut viețile, au rămas... Da, mii de oameni și-au pierdut viețile, oamenii au fost nevoiți să plece pe... din locurile lor, din, din apartamente, localități din ruinate, case distruse, case distruse da. Da. De, pentru de, ce? Pentru ce? Pentru da. că cuiva i s-a năzărit ceva, lui Putin a vrut el ceva, a vrut în realitate ceva Bun. sau a fost o manevră nu, noi, noi mai vom vorbi de Putin pentru că am promis că vom încerca să lămurim și enigma asta cu vizita lui în Crimea și cu acest uh, convoi hai să uh, să ne încheiem aici discuția noastră despre efectele negative poate posibile asupra Republicii Moldova despre embargo fructelor am promis că mai vom vorbi am zis că Lian, că primul ministru a căutat soluții și nu numai economice dar și Psihologic, psihologice, probabil că a propus e, morale, a propus e, să se prepare o plăcintă mare în cu miere. Cu miere mm -mm. în e, centrul Chiș Chișinăul în piața mare adunări naționale, dar e un lucru interesant. Era acum au, au fost au apărut primele e, date statistice, bilanțul schimburilor comerciale moldovenești din prima jumătate a anului și se constată că în ciuda embargourilor pentru că a fost și embargoul nu, da, nu a început, a început acum a fost embargoul vinurilor da, da, în, în prima jumătate rând, da. cu toate acestea în, deci exporturile noastre și în general cifra de afaceri în comerțul extern nu a scăzut dar, din contra, a crescut. Inclusiv au crescut exporturile. E adevărat că raportul, ca să zic așa, de forță s-a schimbat categoric în favoarea Uniunii Europene, nu, nu um, vreau să vă... Și în favoarea uh, României, adică Da, da, asta vreau să România spun e că România de de este pe primul, primul loc, loc dar... nu Rusia o România este pe primul loc în, în ceea ce prește exporturile uh, moldovenești, dar și în ceea ce prește importurile, tot România uh, Uniunea Europeană acum uh, deține 53%, deci uh, 53% din exportele noastre uh, se duc în Uniunea Europeană, cu toate că uh, acest uh, efectele acordului de, de liber schimb și a aprofundat, încă nu, deci, uh, n-au cum să-și spună în toată plinătatea sa uh, cuvântul. Deci, uh, cum, cum explicăm asta? Că uh, totuși, cel puțin dacă judecăm după aceste statistici, comerțul extern nu a suferit faptul... enorm, că. Asta explicăm, principal faptul... că unii oameni de afaceri s-au gândit dinainte că s-ar putea întâmpla ca Rusia să împiedice, să interzică accesul produselor moldovenești pe piața sa. Și oamenii, oamenii de afaceri sau și guvernul? Politicele... Nu, în primul rând, plic... oamenii de afaceri, fiindcă de ei a depins. În primul rând, oamenii de afaceri, desigur, și ministerile, evident, și guvernul, dar în primul rând, Pentru... oamenii de afaceri, fiindcă guvernul, dacă... Să ne uităm la evenimente de mai înainte încă. de exemplu, de mulți se vorbea despre uh, hai să exportăm în Europa, Europa. Hai, să hai să respectăm standardele să europene, calitatea, da, să hai să da. ridicăm calitatea. Probabil unii oameni de afaceri până la urmă au zis că da, e momentul fiindcă se apropie această semnare și Rusia de multe ori speria și până la urmă lumea i-a crezut bine a făcut. Și cei care da, au crezut, da, cei care s-au adaptat că... la noi Eu la cred situație? Că toți au crezut. Se vedea că spre asta merge chiar dacă premierul Leanc mai avea niște iluzii că se poate înțelege cu Medvedev, dar el a pierdut aceste iluzii încă anul trecut, când a avut loc un summit și unde Medvedev nici n-a binevoit să stea mai mult decât 15 minute de vorbă. Apropo, el, Medvedev dar... a devenit un fel de deci, ciuca bătăielor pe de socializare deci sinta glumilor Iar da. cum am citit știre că i-a fost spart chiar și da, i-a s-a întâmplat -au microblogul spart, pe da, Twitter și da, <laughs> da, da. cineva a scris acolo în numele lui că își dă demisia <laughs> da. no, adică a scris că îmi pare rău îmi cer iertare, îmi dau demisia da. Da, dar da, pe de altă parte, apropo <laughs> e un lucru interesant că și chiar îl vizează pe Medvedev, care era campionul politicienilor ruși în, în, în, în, în, în, în, în, în sensul modernității, care uh, s-a adaptat la. Deci, la, a, a intrat și pe rețelele de socializare, scria bloguri, da, își demonstra calitățile putea să lucreze cu tablete, cu notebook-uri și așa mai departe. Dar iată că acum ne parvin de niște informații că în înalti demnitari nu vor avea dreptul să facă asta. Deci nu vor putea să aibă un blog, nu vor putea să scrie, să aibă un cont, de exemplu pe Facebook, pe Păi, Peter... aceeași politică de limitare a drepturilor. Da. Da. E... Bun. Să încheiem da. totuși. Cu... Într-un regim dictatorial, asta începe. Mai întâi cei de jos, pe urmă cei de sus, își pierd toate drepturile până ajunge că numai un singur om să aibă toate până... drepturile și ceilalți nu aibă niciun drept. Bine, mă interesează totuși efectele acestui embargo, efectele politice nu numai economice, pentru că sigur că cei care au mizat uh, hai să o spunem, peșleau vor, vor avea și de pierdut pentru că 140 de lei, milioane de lei 140 de milioane de lei compensații pe care le oferă guvernul sigur că nu pot acoperi toate aceste posibile pagube dar ce mai, întrebarea mea este ce mai poate face încă guvernul din acest punct de vedere și ce mai poate face guvernul pentru a dezamorsa anumite Efecte negative În acest an electoral În această toamnă electorală Pentru că a rămas puțin timp Bine, guvernul văd că E destul de energic Încearcă să facă multe iată, Și compensații și Cu băncile parcă a vorbit În caz dacă există datorii Să nu fie presate da, să, De adevărat, de, clemența, de afaceri, Să nu fie presate Să întoarcă aceste datorii sau să fie mai bine să se reeșalonante Spre relaxări fiscale da, da, relaxer fiscale, dar guvernul este limitat în posibilitățile lui posibilitățile guvernului nu sunt nelimitate având în vedere și situația financiară bugetul Republicii Moldova trebuia și o, oamenii de afaceri să-și asume o anumită responsabilitate fiindcă Desigur, afacerea întotdeauna este un risc, un risc da. da Și orice om de afacere trebuie să Ia în calcul niște riscuri Și mai cu seamă în mediul nostru Apropo, Ceea ce m-a mirat Unii fermieri care au avut de pierdut Recunosc asta da? Asta spun, că da, noi am riscat Da, da? am riscat, iată, este, Riscul nostru este și Pagoba. Bine, -o bine o că unii recunosc. Unii da, e adevărat că unii nu recunosc. Unii așteaptă mor în gură. Că adică, a, guvernul trebuie să aibă grijă de din. Și nu, așa ceva nu. Nu se face nicăieri. Guvernul în orice țară, în orice stat, creează anumite condiții. Da, tu poți să te duci da, în Zimbabwe să da, vin, sau da, da, în Thailandă, dar, dar sale tale, da. Da, da, Dacă tu vedeai că se înrăutățesc <gânt> că lasele cu Rusia și tu totuși nu ai luat niște măsuri de precauție. Mai ales că Rusia amenință da, de o da, an de zile de acum. e amenință de acum, da. până, până la virus, până la semnarea Până la parafarea. Până la nu parafarea, până la, da. până la parafarea, dar ei încă amenință cu un înainte de, de da, asta. Da. Dacă îți amintești încă de primăvara trecută Exact Da, ne-a amenințat Rogozen a, Atunci cel care nu a luat în calcul Aceste posibile riscuri politice Și, și le asumă el, nu, el e vina lui în cazul de față El a fost prevenit a, Apropo, având în vedere ca să închiem acest dar, dar, dar, dar mie mi se pare că unii Fac politică prin asta a, Eu am să exportez Numai în Rusia Și dacă în altă parte nu Și dacă în Rusia nu există posibilitate Eu n-am să exportez nimănui Nicăieri și lasă să, să discurci, adică guvernul Să se discurce Adică guvernul să se discurce Tu trebuie să se discurci Ții ți revine este Și atunci da, da. În fond ele în funcție impact pot să aibă, pentru că porne de la, cele, de la statisticile despre care vorbeam, în Rusia s au exportat un sfert. Bine. Din toată producția. Un sfert și în CSI 33% în total în CSI. Deci rolul CSI-ului Uniunii Vamale este minor. Există posibilități. Iată, Belarus zice că va primi produsele noastre alte state vor primi produsele noastre, eu cred că ar fi chiar ăștia care, eu cred oamenii că... de afaceri care insistă să exporte în Rusia, blas mai uite și la Belarus, a, la a... uite și la Ucraina. Nu, nu e plus la că și poate. Rusia ar putea să închidă ochii pentru că îmi pare că și-au dat seama că au cam dat o umbare cu aceste embargouri, în special restricțiile impuse Uniunii Europene, pentru că chiar ei spun acum că vor revizui lista de produse. Vă păi arăta presa de acum sunt <Show> goale, magazinele nu, nu au produse. Desigur, a, a, a că... și nu numai, dar prețul crește. Dacă am ajuns aici, eu o criză nu numai pe piața alimentare, e o problemă a apărut uriașă, acum pe care o recunosc ieri ei, la Moscova de exemplu cu compania Rosneft a cărei acțiuni să prebușesc bine, a e altă problemă, noi acum vorbeam despre, despre embargo, dar, despre embargo dar vorbim și despre, despre sancțiuni în genere, care da Rusia le-a aplicat statelor europene, Uniunii Europene Rusia a aplicat sancțiuni, de fapt, pe spinarea pe socoteală populației a pop propriilor Nu da. Noi am mai spus despre asta. Prețurile vor crește, va exista deficit, desigur că calitatea va lăsa de dorit, va importa din alte părți, de exemplu, din China, dar toată lumea vorbește care este calitatea produselor alimentare chineze. Comparativ, de exemplu, cu calitatea produselor alimentare uh, europene, du uh, au existat probleme, de exemplu, cu lapte sau cu alimentații pentru copii în care erau substanțe toxice și care au fost retrase din multe state, din Statele Unite, de exemplu, au fost cazuri de, de felul ăsta. Bun. Și până va veni momentul când Brazilia sau alte state din BRICS vor aduce produse alimentare în... Trebuie Rusia, să treacă în adevăr, luni bune, da. Treacă luni bune și brazilienii nu stau cu produsele în depozit undeva, ei trebuie să le crească aceste produse, când nimeni nu produce așa ca să ai niște surplusuri și pe urmă ce să faci cu dânsi. Nu se, nu se lucrează așa cum se lucrează la noi cineva uh, produce ceva că poate cumva lui vinde undeva așa ceva nu se întâmplă în uh, lumea rațională dar eu am vrut să spun că am, am amintit de Rosneft că în genere această uh, uh, acest tupeu al rușilor de a intra într-o într-un război al sancțiunilor de a răspunde tot cu sancțiu. sancțiuni este foarte periculos pentru că dacă ne amintim de sancțiunile de deja aplicate de Statele Unite și de Uniunea Europeană ele de acum lovesc mult uh, Rusia și vorbind de Rosnev mi-aduc aminte de ultimele știri că prețul la petrol uh, la petrolul de calitate brand pare mi se da, uh, se numește uh, au scăzut la 102% dolari. Prețul s uh, uh, uh, uh, petrolului la sfârșitul anului 2013, adică cu jumătate de anul urmă, era 108 dolari. Deci e o scădere foarte serioasă. Da, și... s-ar putea să scadă în continuare. Da, urmă la acest are probleme financiare foarte grave. Are datorii. Are au, datorii cerut, de... au cerut de la Medvedev din buget uh, un milion și un trilion și 300 de. de miliarde de rubli, zici, 30, 31 de miliarde de euro. Asta Astea este sunt datorii, bani mari. De unde? Astea sunt datorii luate, bani, bani luați de la băncile occidentale. Și acum nu mai pot lua băncile da. occidentale. Exact, da. da. da. da, da. Și nu, tocmai de aici a apărut probleme. Și ieri, ieri, Rusia, ieri da. apropo, chiar. E, canalul e, comercial bancar de televiziune rusesc RBK și, -a, și -a este, asigur că ca toată presa rusească este e, un, un, un post controlat de Kremlin, dar e, își permite probabil, având în vedere că este un post comercial, un post economic, o, o anumită, are o anumită libertate de expresie, deci ei, ei au recunoscut că rosneftul se prăbușește în fond și e, poate urma o reacție în lanț, adică nu este sigur, dar te, trendul, bine, da, trendul este da, foarte periculos. Bine, da, mai bun, mai vedem. Mai vedem, da. Da. Uh, mai vedem uh, timpul ne presează, convoiul, am spus, ce cu acest... Uh, Convoi, pentru că e, impresia este că toată lumea urmărește e, cu, sufletul cu sufletul la gură. La gură. Speculații și ipoteze sunt foarte multe, se bat unele cap în cap. Ultima, apropo, poate că pornim de la ea, politologul polonez Nowak spunea... E, într-un interviu ieri că din punctul lui de vedere Putin sustrage atenția prin acest convoi, toți așteaptă invazii, nu știu ce el sustrage atenția pentru a da o altă lovitură undeva în altă parte e adevărat că da, el nu el spune, el în, nu unde, spune în, unde, care în care parte, care parte Păi da. asta e, putem presupune că e ceva eu, eu cred că dacă nu conțin acestei convoi armament, cum zicea unii că există acolo armament, radare, soldați și așa mai departe, chiar unii au numărat că până la o mie și ceva de soldați... Ar putea fi un cal troian, adică trimite ajutor separatiștilor, rebelilor, teroriștilor. Unii spuneau că sunt acolo niște stații, adică este, este de fapt un ajutor, dar nu populație, dar teroriștilor. Da. Asta poate fi, dacă se confirmă lucru. Și uh, mai cu seama atunci când s-a descoperit că multe uh, mașini sunt uh, pe jumătate încărcate sau unele chiar sunt uh, deșarte. Ce se întâmplă? Ce, fa ce se face? E explicația că mașinile sunt noi și nu puteau să le încarci da, la este prima puieria, capăt. Da, și, da, e, chiar, e, e chiar hazliu, da. da, da, da. da. Așa, păi, atunci, de și apoi atunci trimiți o mașină care se află în rodaj, de ce da. o trimiți în trimiți una veche, tu. da. una veche, nu ai vechi sau ceva. E, e, e, e neclar. Pe de altă parte, Poate că au dreptate cei care zic că este o acțiune propagandistică cu atâta tam-tam cu mașini așa vopsite în alb și puțin puțin ajutor mașinile nu sunt încărcate dar efectul este mare efectul dar, dar, dar ce obține el? Pentru cu... Păi obține asta că el e, Rusia e forță cum să zic pașnică Rusia, iată, uite, are grijă de oamenii care se află în dificultate, care se află în nenorocirii din Ucraina adică, adică, vrei... Ucraina nu face asta, dar uite Rusia Putin stă zi și noapte și se gândește la adică bieții ucrainei Adică vrei ucraine. să spui că prin această acțiune propagandistică că Rusia, iată este pașnică și ajută populația deci suferindă din Donetsk și Luhansk trebuie să acopiere ce? Înfrângerea Novorusiei, pentru că, apropo potrivit ultimilor știri de a, azi, trupele ucrainene au, intrat, au ajuns chiar în centrul Luhanskului, de acum acolo se dau e, lupte, au fost e, constatate schimburi de focuri în centrul orașului. Probabil asta ar vrea să de... îndulcească da. pilula amară, înfrângerea, e, da, înfrângerea dar... De mult de acum se merge spre asta. Apropo, a dat cu a dat cu da. bir cu fugiții toți toate capitenile. toate s-au schimbat. Toți erau cetățeni ruși. Strelkov, Girin, Girkin Borodai, Borodai da, da. Da. Pusilin, Bolotov, Bolotov da, Pusilin, ceva da. mai înainte. Deci au plecat toți. A, ea, Antufei, iată, toate cetățean rus, dar el a rămas deocamdată. Da. El probabil Poate trebuie să, să închide ușa, de ușa de da. El să stingă lumina <laughs> da, a Republica Donesc. Dar situația încă este neclară. ăștia, vorbesc despre o contraofensivă teroriștii. Poate că asta e scopul, să aducă ajutor să sprijină această contraofensivă a teroriștilor, fiindcă spațiul lor se îngustează și ciudat că spațiul se îngustează, dar optimismul lor nu scade, ei încă vorbesc despre această republică populară donesc, despre e, Nicolae, hai, hai să chiar dacă am luat din, am merge la bibliotecă și am în arhivă am găsit ziarele de exemplu germane din Berlin care apăreau în ultimele zile ale lunii aprilie 45. Chiar în, în primele zile ale lunii mai când de acum Hitler era sinucis, dacă s-a sinucis erau foarte optimisti, că sunt șanse că armata se mobilizează că este arma secretă este pregătită, care va lovi O fiind un paradox eu ți-am spus mai înainte că mă, mă uit pe unii site ale separatistilor ale teroristilor și într-adevăr observă că optimismul lor crește pe măsură ce spațiul pe care îl controlează se îngustează. Se îngustează. Și e paradoxal lucrul ăsta Poate e cei ce spui tu, acest fenomen... Nu, pentru că este o, Nicola, este o logică a războiului. Cu cât armata este într-o situație mai proastă, cu atât mai bine funcționează aparatul propagandistic. Nu, dar mai înainte, Gherkin și alții mai adresau niște apeluri către Rusia, mai spuneau că dacă nu ne ajutați acum, gata cu noi... Acum când parcă se apropie de sfârșit, ei de acum nu mai lasează nici apeluri. E adevărat că își depun mandatul, adică își dau demisia... Gerkinesta în general a dispărut fără să convoace o conferință de presă mai înainte așa. A îi fost îi a fost o știre apropo transmisă chiar de Itar Tas, că este grav rănit. Și apropo, nici acum nu știm. E adevărat o? Da, da, da, Pentru a că fost nimeni n-a ai... pe urmă această știre. A, -a da, fost dezvăluită da, de Da. Separatiști. da. Dar, dar, dar că, din alte surse independente, că, nu știu sau nu... cineva acolo spunea că e absurd că e nu, adică e. Nu este adevărat. Da, da. da dar... Eu... Pe de altă parte eu... ții minte că se vorbea serviciile secrete ucrainene spuneau că FSB va încerca să-i lichideze pe unii fiindcă creează probleme lui Putin cu apelurile lui și în general acest Ghirkin devenise o figură A, știi apropo, eu, e, și e, acum este din punct de vedere politic foarte vizibil și, și foarte important. Și acum este un lucru periculos, am ascultat pe Marat Gelman, care este un dramaturg, dar și un strateg al campaniilor electorale cunoscut și cu multă autoritate la Moscova, e adevărat că el spune că nu are de lucru acum pentru că Rusia nu sunt alegeri, nu are, are nimic de făcut și el a atras atenția un fapt interesant că noi am vorbit deja despre, și am ajuns la tema Crimeei și acum o să, o să discutăm ce s-a întâmplat în Crimeea. știrea din Crimeea programul Jurnalul vremea, cel mai important în Rusia, a fost transmis, a transmis în <coughs> minutul 26, o, o minut și ceva. Știrea, în schimb, despre rănirea lui Girkin Strelkov a fost în, în prime time, -a, a deschis știrile. și a, și a fost. A, a, deci un reportaj de durată. Deci Și el, german spune, iata, ce Cine e mai important Cine în e mai Rusia. atât <laughs> da. atâta tantam a da, aș da. fost așteptat evenimentul din Crimea, și a, fost, și colo, a fost așteptat. Fiindcă, a născut în șarece. A fost așteptat fiindcă a fost anunțat. Și apropo, era așteptat nu numai în Rusia, era așteptat în lumea. în, occident, în păi da, toată lumea. Așteptat spune... ce va fi. Da, ce va ce va fi. Spune Putin. De ce se duce Putin în Crimeia, de ce cheamă pe, pe toți. toți în Crimeia? Acolo s-au întâmplat incidente tu, Că da. mașina unui deputat A fost răsturnată Fiindcă el vroia în afara rândului să, să, intre, să, da, să intre Acolo intre pe bac Nu intre nu ai, nu ai, au Păi ziariștii da, Care da, au, au reușit să ajungă cu, cu mașinile Au așteptat 17 ore La kerci la că podul cel la 17 ore. Care era să <laughs> să aglomerezi și așa o, o rută foarte agla, aglomerată. Da. De ce trebuia? Și ca până la urmă ce să spui? Să nu spune nimic. nimic. Adică nu, el a spus că cu ieșirea, de exemplu, din Consiliul Europei, că se examinează această posibilitate? Că nu, el, el a spus această... că se dezafiliază de la Curtea Europeană. S-ar putea. S-ar adică, putea, da. De la nu, se examinează, da, la Curtea Europeană pentru dreptul omului. Apropo, deci, apropo asta ce înseamnă? Asta înseamnă apropo, Nicolae din, a, din Consiliul Europeic, Ca argument, a, s-a referit la cazul Iolașcu, chiar dacă nu, nu l-a numit. Ilașcu, dar a vorbit, a, Putin a spus că iată, a fost judicat un cetățean al Republicii Moldova a, și s-a dat dreptate la CEDO, iar Rusia a trebuit să plătească. Să plătească. Ce da. avem lui cu el? Da, dar <laughs> da, nu avea nimic <laughs> da. cu Transnistria. Ce are Rusia apropo, cu Transnistria? Da, dacă ne am, da. mai amintit, și, de ce de acea, acea judecată, verdictul a fost atunci e, foarte clar în prința Rusiei. Rusia a fost cu, numită țară ocupantă. Da, Rusia a fost numită țară ocupantă, țară responsabilă de ceea ce s-a întâmplat în Transnistria. Și Rusia și Chișinău a trebuit să plătească lui Ili Ilașcu, Ilașcu și celorlalți din grupul lui Ilașcu. Ce a mai spus Putin acolo? Că această, aceste sancțiuni, mai cu seamă privitor la interdicțiile pe timp de un an de import al produselor, produselor alimentar. alimentare. Carne, pești, lapte și produse lactate din Uniunea Europeană. El zice că asta a făcut-o pentru a întări producătorul autocton. Produc produc producătorul autohton lumea râdit din despre Dar această el, metodă din întărire a, apropo, economiștii ruși spun că nu există pur și simplu pentru că în ultimii doi ani businessul sau reprezentanței businessului mic și businessului mijlociu, mare parte au ieșit de pe piață sau chiar au părăsit Rusia pentru că <sus> au fost favorizate monopolurile de stat deci Practic, uh, uh, politicile guvernului le-au dat, de, de înțeles, micilor antreprenori uh, că pă, ei sunt. Uh, nu este nevoie de ei. Acum, în lipsa lor, este foarte greu. Pentru că cine, poate acum, uh, acești producători pot suplini, uh, în fond, de lipsurile apărute în urma sancțiunilor. Bine, hai să gândim logic tu aplici sancțiunile să pe timp de un an. Și într-un an producătorii, poate mai bine spuneai că, iată, peste un an vom aplica sancțiunile ca în timpul ăsta producătorii da, să pregătească. Să pregătească da, așa? Da. Produsele nu vin. Da, da. Din, din Europa nu vin. Producătorii locali încă nu au, nu le-au produs, încă nu sunt capabili să le producă și atunci peste un an, când ei vor fi pregătiți cât de cât sancțiunile se A fost o soluție stupide, în fond. Sancțiunile se termină. A fost o, stupide, că a fost a fost o măsură, stupide. pardon, stupidă a Rusiei, Pentru că, că, că, că, că mai, mult, mai puțin de un procent din PIB-ul Europei constituie exporturile alimentare uh, în, europene un, un, un, în, Rusia. în Rusia. Bine da, de da. Europa poate Bine, poate state, compensa. Unele, unele, Grecia, au, da, unele, Grecia, da, Finlanda, Ungaria ta da, da, da, de ce, da, da, pardon, da. Orban. Sunt, desigur, dar nu e mortal o să și vină în fire și celelalte state aici se vede că Putin vrea să dea înapoi și iată că a găsit această explicație dar nu este credibilă și ceea ce a spus el că Rusia nu se va izola că nu are gând de gând să se izoleze deci totul nu a fost împăciuitor adică va căuta să trăiască în pace cu Occidentul E ceva, ceva s-a întâmplat Cred că, că, că eu un eu semn că Rusia bate că, în retragere Da, cred că e un semn că bate în retragere Eu cred că Între timp că s-a pregătit acest, Această acțiune Acest forum, oricum să mai numești Ceva a intervenit Ceva a intervenit Probabil cineva s a S-a dorit, da, dorit una și s-a făcut altceva Fiindcă pentru a mie Ca să mergi în Crimea și aș spui nimic, care era rostul. Da. Ai fost, a fost doar de nou mai acolo. De ce îți mai trebuia să... Și pe urmă când da, da, da. au constatat că n-au ce spune, n-au putut anula de acum mâna evenimentul pentru că... Da, n-au putut <laughs> Pentru că era toată lumea adunată acolo. acolo. Da. da. Și ar fi fost de, în general da. ridicol. Dar uite că le-a pus... -a pus în dific... Toate mass media au fost puse în dificultate. Ele s pregătit să transmită în mod... în direct tot ce va avea loc acolo. Când... Cineva a zis că stați oameni buni, că nu o să fie nimic așa, nu trebuie de transmis în direct. Eu cred că oricând Merkel l-a convins, i-a spus ceva lui Putin, poate Obama i a fi spus da. ceva. Ceva s-a întâmplat. Da, ceva s-a da. întâmplat, să vedem, vom urmări. Ce s-a întâmplat, în, în vreau să amintesc încă de două întâmplări, două evenimente. În, cur, în cursul acestei săptămâni au discutat telefonic uh, Traian Băsescu și uh, Vlad Filat, uh, liderul liberal democrat, i-a mulțumit președintelui român pentru că România în fond a reacționat uh, rapid și a făcut destul de mult pentru a deschide piețele pentru um, nu noștri în condițiile embargoului și... Da, se vorbește despre 30.000 de, de tone de miere pe exact. care România... Da. Au... Și nu puțin. Ar putea. Da, da. Noi puțin. Deci... E adevărat că un post de televiziune a transmis 30 de tone, ceea ce este ridicol. Da, da. Nu, da nu e o greșeală. Dau... Da. Unii jurnaliști probabil nu-și dau seama da, nu -și... despre... Ce înseamnă 30 de tone, 30 și 30 de, de, 30 de. de mii de tone. Da, n-au fost la țară, probabil. Da. Da. Înt Într-adevăr, România este o soluție extraordinară acum și pentru acest embargo. Da, și Klaus Johannes, candidatul dreptei în România pentru alegerile prezidențiale, a anunțat în cursul acestei săptămâni, că va vizita, să că va vizita Moldova. Republica Moldova. Da, e un lucru interesant să vedem, să așteptăm această vizită care se pare că va avea loc la toamnă. E un candidat de origine germană știți asta, să vedem în fond, a făcut niște declarații e, foarte frumoase e, Pedro, la adresa Republicii Moldova. Vreau să spun ceva. E a treia discuție acum între Filat și Băsescu. E, ce, aceste discuții mai înainte chiar au fost și întâlniri, acest relații dintre Băsescu și Filat Parcă ar anunța ceva, o relație strânsă între Pile și, probabil, președintele, României, și da. președintele României. Ce ar însemna asta? Cât Vrei să de... spui că asta ar putea să însemne ceva? Dar s-ar în... putea însemna ceva, de exemplu, în contextul campaniei electorale, electorale. care vine. Ar fi e bine asta pentru de meu sau nu e bine? E bine pentru Băsescu sau nu e bine? Sau e ceea ce așteptăm de la Băsescu sau nu e ceea ce așteptăm de la Băsescu? Cred că va trebui eu, să eu, eu, mai revenim eu, eu, la tema. E o temă interesantă, ta. dar da. am, am mai cu seamă că... Mai cu seamă că noi știm că Parcă alte formațiuni politice Aveau monopolul asupra relațiilor cu Băsescu Iată acum parcă se schimbă lucrurile Da. Vom vorbi cu proxima ocazie Vom vedea ce se va întâmpla Mai cu seamă că Această atmosferă a campaniei electorale care se apropie de acum se face tot mai simțită și la noi și apropo și dincolo de Prut așa că cu o proximă ocazie la cealaltă întâlnire prometem că vom discuta neapărat și acest aspect aici trebuie să punem punct emisiunii noastre, vă spunem la revedere Nicolae Negru și Petru Bogatu a prezentat emisiunea Săptămâna politică la Radio Vocea Nu numai bine. Acestea sunt martori unei campanii de sacrificare a intereselor. Am încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au depusam declarații contradictorii dintre liderii Eu am fost jurișt, am șjudicat -o, o perioadă guvernul Alianța pentru Integrarea Europeană 2 a fost emisă astăzi de pat. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Bogatul și negru, numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică